«Як?» – мало не підскочив Кобища. «А стоси паперу, які ти роздрукував, і які я читав, це також лажа?» Той промовчав. «Я тебе питаю», – заравів слідчий. «Це теж параша? Це ти мені локшину вішав?» Той опустив голову ще нижче. «Мать твою!» – тільки й промовив Кобища. «Ти знаєш, скільки я часу вбив на це». «Ти знаєш, що все це в мене вдома на столі. Я його ночами читаю. Про виставки бультер'єрів та іншу херню. А потім воно мені до ранку сниться. матвою. твою!» Він важко перевів подих. «А що ж ти тоді робив?» Вичисляв цього хакера, тільки інакше. Одного разу мені прийшла електронка з інформацією про те, чим зараз займається хакер. Там і йшлося про транс-євроінвест. Я, як і належало, відразу ж доповів йому. У мене склалося враження, що він знав це ще до того, як я сказав, здивувався неприродно. А мені сказав, що світ не без добрих людей, що це дані від наших інформаторів. І ще казав, що справа ця пов'язана з корупцією, що вона на контролі в СБУ і що ми спільно з ними працюємо. Що це інформатори якраз по лінії СБУ. Тому я й маю тримати язика за зубами, що це масштабна справа і розголошення прирівнюється до розголошення державної таємниці. «І ти мені втирав про пастки, які розставив на нього в інтернеті!» Карпович лише сопів. «Нормально», – підсумував кубища. «А тебе, дурня, не насторожило, що нікому зі слідчої групи не довіряють? Навіть мені, який на цій роботі зуби з'їв, а ти, шмаркач, працюватимеш на СБУ проти корупції?» «Тобі не здалося дивним, що саме твою персону вважали найбільш придатною для цього?» «Ні», – почервонівши, відповів той і додав. «Звісно». «Звісно?» – здивувався майор. – Ти що, дійсно комп'ютерний геній? – Я взагалі скромна людина, – ображено сказав Карпович. – Але, якщо чесно, не бачу, хто б ще міг зробити те, що вимагається. – Молодець, – похвалив майор. – Значить геній. – Ну, давай далі, що ж потім? Потім я намагався відстежити спроби зламу. Ні, як на мене, це не були спроби зламок комп'ютерної мережі цього банку. Він заходив туди і називав логін. Одразу в цій системі, наче активізувалася якась програма, яка відповідала йому, але в цей момент Служба безпеки банку блокувала систему. І так безліч разів він практикує часто зміну серверів, через які працює. Відстежити практично неможливо нові спроби тільки через нові сервери. Тепер уже кобище слухав, не перебиваючи. А потім зі мною почали співпрацювати. Там, у інтернеті, кілька людей, очевидно, займалися тим самим, що і я. Панасюк казав, що це спеці з СБУ, і ми з ними робимо спільну справу. Ну, це я і так зрозумів, що спільно. Щоразу на його Відслідковування залучалися потужніші ресурси Нам вдавалося розкрити частину його шляху Але на тому все закінчувалося А люди там працювали серйозні Одного разу ми спробували підкинути йому вірус Але ми ж його і отримали назад Видозміненим і з якоюсь вибірковою агресивністю до наших систем Увесь наш сервер, який я робив місяць, тоді вийшов з ладу Довелося заново ладнати всю нашу мережу. Він перевів подих і замислився. І оце весь час ти займався цим? Отож. То це він такий крутий, що ніхто його не може зловити? Очевидно, той факт, що взяти злочинця немає можливості, ніяк не вкладався в голові слідчого. Карпович тільки похитав головою. У світовій практиці тих небагатьох хакерів, кого вдалося спіймати, ловили по кілька років. А проколювалися вони на якихось дурницях, самі були винні. «Ну, а де ж тут мафія?» – запитав Кобища. «Я не можу зараз пояснити. Було якесь відчуття, що я залізаю кудись, усе глибше і глибше. Одного разу ми, я маю на увазі тих, із ким працював, Розробили цікавий план проти цього настирливого хлопця. Я дійсно повірив, що ми його цього разу вичислимо. Потрібно лише було, щоб він ще раз спробував увійти до системи. Якраз перед цим зайшов начальник і сказав, якщо, мовляв, зловимо хакера, то він зробить так, щоб мене дембельнули відразу. А мені ж іще більш як півроку. А тут ще роботи в управлінні – та вся комп'ютеризація мені вже ось тут. Де б він мене відпустив? І здалося мені, що то мене дембельнуть, а за пару днів після того він красномовно чиркнув долоною по шиї. Так що, поки хакер на волі, я живий. Ну, зразу вже так, засумнівався кубище. А як, вигукнув той, до чого тут банк Євроінвест? «Так, чекайте, ви ж найголовнішого не знаєте. Ви чули, щоб до цієї справи мало відношення СБУ?» «Ну що з того?» – здивувався майор. «СБУ – інша парафія. Вони не зобов'язані звітуватися, що курують які справи, тим паче мені. Такі речі якраз вирішуються на рівні вищого начальства». «Демагогія», – сказав Карпович, – «ви самі не знаєте, що говорите. А я вам точно скажу, що тепер знаю. Ніяке СБУ не має відношення до цієї справи. Ніяке СБУ не ловить хакера в мережі Бельгійського банку. Звідки тобі знати? Розсердився Кобище. Якраз мені і знати. Теродактиль був непохитно впевнений. Це ви нічого не знаєте. Коли мені стало млосно від цих підозр, я, я їх зламав. Кого їх? Їх. Їхню комп'ютерну мережу. Колег ваших. Ти що, мариш? Ні. Я ж казав вам, що хакер, а ви не повірили. Кажу те, що є. І повірте, СБУ не займається полюванням на хакера. Пошуки веде ваш начальник. Невідомо з ким. Очевидно, дехто з них належить до служби безпеки самого банку. А крім них є ще хтось, у кого також добре налагоджена система захисту. У всякому разі, пробувати ламати її, щоб довідатися, хто вони, не збираюся, оскільки все відразу стане відомо панесюку. І тоді точно кранти. Після цього, кобище ще замовк надовго. «А ви гадаєте, я вам сп'яну такого наплів?» – переконував Карпович. «Та я набрався тільки тому...» що вже не витримував. День і ніч там, сплю там, їм там, у лазню відпрошуюся на годину. Зараз я у лазні, розумієте? Це край. Я сам не знаю, як наважився, але виходу іншого в мене однаково нема. Ще трохи і кінець. Про вас кажуть, що ви не корумпований. Хто вас знає? Але що мені залишається? За 20 хвилин вони розійшлися. Точніше, кобище затяг птеродактиля до себе під холодний душ, а потім відвіз на таксі до управління. Хай там як, а сьогодні справжньому хакеру з боку Карповича нічого не загрожувало. Сам же майор, коли вийшов із машини біля власного будинку, дістав з кишені телефон і набрав номер свого давнього знайомого, що й досі перебував на службі у суміжному відомстві.